Я не бачу поруч нікого, хто міг би виявитися власником мотозок, що скували нас. І ця тиша почала нанітати нервовий страх перед невідомим. Я примусив думки у плин. Намагався аналізувати спокійно. Якщо зв'язали і мене, і українців, то, можливо, це справа рук якихось казахів? Але ж і гулі зв'язали. Ймовірно, вони зв'язували нас уночі і не розгледіли її. А потім іще до світанку забралися геть. І ось незабаром повернуться. І тоді, певно, якщо це казахи, гуля знайде з ними і спільну мову. Може, і співати не доведеться. Раптом тишу розколошкали гучні кроки, що долинули за найбільшого кам'яного язика. Здавалося, що хтось навмисно карбує крок, аби нагнати на нас страху. Петро теж почув кроки і повернув голову в інший бік. З поза кам'яного язика вийшов не душман і не казах, а рослявий і міцно збитий чоловік-слов'янин у спортивному костюмі-адидас. На вигляд йому було років п'ятдесят. Доглянуті вуса і блиск гладенько поголених щік якось не в'язалися з дикою красою пустелі і нашим теж вельми здичавілим виглядом. «Мафіозі?» промайнула думка. Але тут таки закуртіло у подиві знизати плечима. Хто ми такі? Чим заслужили на цю честь, щоб нас підстерігати і вночі зв'язувати? Викуп, принаймні, за мене ніхто не платитиме. За Петра і Галю теж навряд чи. Залишається Гуля. Але хоч вона, як мені здається, гідна полону і без перспективи викупу, чи недоречніше було б просто викрасти її, поки ми спали, якщо вже вони такі спритні». Вусатий адидасівець зупинився перед Петром і втупив у нього ядучий погляд. «Ну що?» – несподівано оксамитно запитав він російською мовою, чи радше рідним суржиком, злегка нахилившись так, щоб обличчя зависло над головою Петра. «Мало тобі було по Києву всякі мітинги і бешкети устраювати, то ти ще й до Казахстану добрався». Зажди. Додому вернемося, я тобі покажу. У нас про тебе вже цілий відеофільм є. Тьху ти. сполюнув набік Петро. На його обличчі заграла посмішка. Ти диви, хто до нас прилучився. Пане полковнику, як вас там на ім'я та по батькові? А ти що не знаєш? Я то знаю, а ось москаль. Петро кивнув на мене. Либонь, вас уперше вздрів. «Мене звати полковник СБУ Тараненко Вітольд Юхімович», – промовив адедасівець, і водночас кинув в мій бік погляд без особливого зацікавлення. Було очевидно, що його зацікавлення лежить перед ним на підстилці, зв'язане по руках і ногах. «Ну, а як там твоїх дружків звати?» – полковник присів, нахилившись ще нижче до Петра. «Вони мені такі ж друзі, як і ви, пане полковнику». «Жалко», – протягнув Тараненко. «А я надіявся, що ви подружитесь. З капітаном Семеновим ви ж подружилися. Політика політикою, а людські отношення – це ж зовсім друге діло. Правда, Галя?» Він перевів погляд на чорняву українку. Вона мовчки відвернулася, хоча до цього уважно дивилася на полковника. «Да ладно!» – полковник посміхнувся, звівся на ноги і підійшов до мене. «То що, Ніколай Іванович Сотнику, будемо знайомитися?» «Пробачте, не можу руку подати», – спробував огризнутися я. «Потім подаси». Він нахилився і пильно поглянув моє обличчя. Як здорово, що все ми здесь сьогодні зібрались, співуче промовив полковник Тараненко, розгортаючи пластинку жуйки. Він закинув гумку до рота, пожував і вів далі зовсім іншим серйозним тоном. «Ну що, хочете ви чи не хочете, а тепер ми з вами одна дружна сім'я». Хоча спочатку нам треба буде навчитися довіряти друг другу. Завдання у нас одне, тобто у вас ціль, а у мене завдання, але в даній ситуації це все одне й те ж саме. Він знову подався за той кам'яний язик гори, за котрого з'явився, повернувся із туго натоптаним брезентовим рюкзаком, поклав його поруч із нашими речами, розкрив і витягнув маленький складаний стільчик. Розклав його і усівся. У мене заболіла шия. Щоб бачити полковника, мені доводилося лежати вигнувшись. А він, по-простацькому розставивши ноги, сидів на стільчику. «Ну, давайте я вас поконкретніше проінформую про дану ситуацію», – знову загорив він. «Ви маєте першим ділом зрозуміти, що важкий фінансовий стан України не міг не сказатися на роботі СБУ. Нам зараз доводиться обходитися меншими силами і більше розраховувати на помощ збоку, але, як ви поняєте, помощ ніхто сам по собі не пропонує, тобто ми користуємося пасивною помощю наших громадян. У мене заболіла шия, що, бачити, полковника, мені доводилося лежати вигнувшись, а він, по простацькому розставивши ноги, сидів на стільчику.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 Тобто ми користуємося пасивною помощю наших громадян. Цей принцип виправдовує себе повністю, коли інтереси і цілі потенціальних помічників співпадають з нашими. Фактично ми, тобто СБУ, надаємо значно більше помощі нашим помічникам, але головне – це результат, а не те, хто кому більше помагає. Якби не ми, ніхто із УНАУНСО не знав би ні про існування тайніка Шевченка, ні про те, що на пошуки цього тайніка вже подався росіянин Добродій Сотніков. Головне – це бути в курсі та тримати в курсі подій найбільш способних потенціальних помощников. Але от жалко, що ні разу наші помощники не змогли нам помогти без нашої ж помощі. Це як єдність армії і народу. Тільки якщо ми працюємо разом, нас чекає неминучий успіх. Але, як я вже сказав, спочатку нам треба буде навчитися довіряти друг другу. Тому ви вже мене простіть, але у нас не повинно бути ніяких секретів одне від одного. Полковник важко зітхнув, підвівся і відійшов до наших речей. Почав методично викладати на пісок спочатку речі з подвійного баула гулі. Там він знайшов її яскраві сорочки балахони та згортки із запасом чаю і сирними кульками. Вмістомі її баула він лишився відверто незадоволений, і тому з подвоєною енергією та ретельністю взявся до мого китайського рюкзака. Якось недбало випнув на пісок бляшанки дитячого харчування, тоді витягнув пакет, у якому лежала течка з рукописом Гершовича. Тут таки витягнув течку і підніс її до очей.